Динозаври Динозаври – це плазуни, які існували на Землі протягом понад 160 мільйонів років. Вимерли динозаври близько 65 мільйонів років тому. Перші наземні хребетні з'явились 225 мільйонів років тому в триасовий період. Деякі за розмірами були не вищі за курку, зате інші були гігантами. Найбільшими тваринами, що коли-небудь, жили на суші. У юрському періоді вони заселяли всю планету, але наприкінці крейдяного періоду вимерли. Тріасовий, юрський і крейдяний період часто називають епохою динозаврів. Майбутні відкриття Звичайно, жодний з видів древніх плазунів не проіснував протягом цієї епохи динозаврів. Диплодоки, наприклад, жили в юрському періоді а тиранозаври панували в крейдяному. Палеонтологи виявили рештки понад 500 видів динозаврів, які належали до різних періодів. Однак учені припускають, що кількість видів сягала 1300, і більшість із них поки що не відкрита. Два загони Динозаври підрозділяються на два основні загони. Заурішії – яких скелет був подібний до скелета ящерок, і орнітішії, чи скелет нагадував скелет птахів. У заурішів розрізняють два підзагони – тероподи і зауроподи, а в орнітішіїв – чотири – орнітоподи, стегозаври, анкілозаври та цератопси. Хижаки Усі тероподи належали до м'ясоїдних і мали схожу будову тіла – їх подовжені пащі з гострими зубами були пристосовані для розривання м'яса, пересувалися тероподи на задніх ногах, а їх невеликі тулуби врівноважувалися довгими масивними хвостами, деякі, подібні до компсогната, були не більші за курку, зате найбільші хижаки, як тиранозавр, досягали у довжину 12 метрів. Динозаври-гіганти Ящеротазові або заоріжгії живились рослинною їжею. Маючи велике важке тіло, вони пересувалися на всіх чотирьох ногах, а довгі шиї допомагали їм дотягуватися до верхівок дерев. До них належать найбільші сухопутні тварини всіх часів, зокрема й диплодоки та брахіозаври. Товстощокі-вегетаріанці. Птахотазові або орнітіші теж були травоїдними. Пересуватися на задніх ногах могли тільки орнітоподи. На відміну від зауроподів у них були досконаліші щелепи, які утримували їжу в процесі пережовування. Найвідомішим орнітоподом вважається ігуанодон. Кістяний панцир. З птахотазових динозаврів розвинулись три підзагони динозаврів. Чимало з них були вкриті різними панцерами, які своєю масою примушували їх пересуватися на чотирьох ногах. Великі тіла таких динозаврів вкривав або подвійний ряд кістяних пластин, як у стегозавра, або ряд шипів, як у кентрозавра. Вигнуті динозаври Другим підзагоном орнітішіїв є анкілозаври, чи вигнуті динозаври. Їх захищав кістяний панцир, який вкривав широкі спини, а також шипи по боках, як у гілеозавра, чи хвіст з важкою булавою, як у еуоплоцефала. Рогаті голови Царатопси також належать до орнітішіїв. Голови і морди в них були вкриті панциром, який утворював навколо шиї величезний кістяний комір. До цих рогатомордих динозаврів належать трицератопс, який мав невеликий ріг на носі, і два довгих роги над очима, та стеракозавр, озброєний велетенським рогом на носі та рядом дрібних рогів уздовж коміра. Рептилії-сусіди Динозаври були не єдиними рептиліями, які тоді населяли планету. У морях проживали численні види водяних рептилій, наприклад, схожі на риб іхтіозаври та довгошиї плезеозаври. А в повітряному просторі планирували птерозаври. Загибель динозаврів Усі ці рептилії – як і динозаври, вимерли наприкінці кредяного періоду. Учені й досі не знають справжньої причини їх несподіваного зникнення, як і того, чому інші рептилії, такі як крокодили і черепахи, залишилися жити на нашій планеті. Можливо, це сталося через різку зміну клімату чи космічну катастрофу, наприклад, зіткнення Землі з велетенським метеоритом. Однак на землі лишилися нащадки динозаврів. В юрський період від дрібних хижих тероподів пішли і розвинулись літаючі ящери, прямими нащадками яких є сучасні птахи. Цифри і факти Найдрібніші хижі динозаври полювали зграями, граями, як вовки, заганяючи молодих чи слабких травоїдних. Великі травоїдні, подібні до диплодока, повинні були їсти безперервно, щоб підтримувати своє існування. Можливо, динозаври були теплокровними, як птахи і ссавці. В епоху динозаврів жило безліч видів комах і ссавців. Ноги у динозаврів розміщувались не по боках, як у рептилії, а під тулубом, як у ссавців. Ілюстрації. Пізній юрський період. Це відтинок часу між 157 до 145 мільйонів років тому. Для нього характерні численні види травоїдних динозаврів, гребінчастих стегозаврів і довгошиїх зауроподів, апатозаврів. Основним хижаком цього періоду був аллозавр. Втім Рептилія-диволозавр, предок сучасних крокодилів, викликала не менший жах. Пізній крейдяний період – це відтинок часу між 95 до 65 мільйонів років тому. В цю епоху домінували стада качкозьобих динозаврів, едмонтозаврів, які витіснили зауроподів за і стали основними представниками Травоїдних динозаврів Хижі тиранозаври переважно полювали саме на них Тому що інші травоїдні, наприклад, трицератопси та анкелозаври Набули переконливих засобів самозахисту Рогів і панцирів Великі літаючі рептилії, мабуть, живились мертвечиною Як нинішні стерв'ятники У Пара зауролофа на голові був порожнистий гребінь, який ріс від носа. За його допомогою тварина могла трубити, подаючи сигнал тривоги чи закликаючи партнера. Скам'янілий скелет Туоїянгозавра, виявлений у 1970-ті років у Китаї. Цей стегозавр жив наприкінці юрського періоду близько 150 мільйонів років тому. У 1978 році в американському штаті Монтана знайдено скам'яніле гніздо з 15 -ма дитинчатами маязавра. Динозаврики були такими малими, що не змогли б вижити без материнського догляду. Майязавр означає «дящір, добра мати». Смертоносна махина Тероподи були хижаками, озброєними величезними щелепами з гострими зубами. Дейноніх з голови до п'ят являв собою машину вбивства, аж до шаблеподібного пазуря на другому пальці задньої ноги, названого страшним пазуром. Другий палець задньої ноги озброєний страшним пазуром. Кожен палець закінчувався... Кинджально гострим пазурем. Гострі зуби були пристосовані для розривання м'яса. Тиранозавр, теропод чи звіроногий динозавр, Диплодок, Зауропод чи ящероногий динозавр, Камптозавр, Орнітопод чи птахоногий динозавр. Стегозавр Критий динозавр. Зауропельт анкілозавр чи вигнутий динозавр, трицератопс, цератопс чи рогатомордий динозавр,